Мчиш на блискучі холодні вістря, тупіт, свист, вітру, крик. Стенувшись, пішов поволі в кабінет. Його ледля похитувало, так, ніби їхав він на коні. Колись малим попробував. Були в селі в якихось далеких родичів, забув уже де саме, хто вони. Сів на диван, а далі ліг. Волк, видно діло, знає, цей трунок схожий на кон'ячок, і діє теж не згірше. Ні, якось від по-іншому, він не п'янить, не забиває баки. Багато випив. Треба було пів склянки, як волком казав. Той Леонід з його дзвінком примусив себе підвестися і походити. Ні в року, ще порох є в порохівницях. От тільки щось немов з очима сталося. У панораму міста, що відкривається йому з вікна, вплились, впливли якісь нові деталі. Церкви, хати, чудний палац, вал, брама, вежа. Глянув на біле арку Шватману, і видіння щезло, лишився тільки незвичний шум у голові та слабість у всьому тілі. Шлях до дивана здався важким і довгим, зате коли дійшов і впав, відчув себе бадьорим і навіть трохи дужчим, ніж був насправді. Зілля вже, мабуть, діяло, долало вже його дурну депресію. Яке химерне слово, депрес. Ім'я чи назва річки. Зваряєв, хтось його привіз, чи з греків. А му ченці ірландські, які живуть у Києві, немов би в них немає вдома монастирів. Тепер сидів і думав, до чого тут якісь ченці, та ще ірландські. Він про Ірландію знав тільки те, що там, здається, вольстері, де боротьба католиків із протестантами чи навпаки. Знав із газет, з телевізійної програми «Час», яку дивився іноді, коли не мав чого робити. Дзвони. Годинник б'є, чи фільм іде по телевізору. Хтось голосно його ввімкнув. Ну і виграють. Один попередодні. І Васику, а йди до мів, дитино. Я зараз, зараз, мамо. Ти ж не Барись, до служби дзвонять, і вже десь кінь погупують важкі копита. Дивно. Якби не знав, що телевізор вимкнутий, подумав би, що все це тут у нього в хаті. В хаті? А, Нінин вплив, стих передзвін, натомість чулася людська хода. Глухий спокійний гомін захихотіло якесь дівча, і хтось звався з докором. Неділя ж бо. Юрба пройшла, запала тиша, тільки якийсь далекий шерех, немов мете поземка, чи вітер віє кронами з присохлим листям. Знизу долину звук ударів. Невже хтось знову стукає об батарею? У нього ж тихо. Гуп, гуп, гукає щось, аж виживі йде луна. Якого дітька треба? До князя я, немає князя в городі, тоді пускай до воєводи, може тобі його сюди привезти? До ранку жди. І рад би так хан Батий, що хан Батий, на Київ рушив, Господи, сказав би зразу, «Це ти, Скалій? Та ж я. Поотчиняй мерщі ворота, доброслави!» Скалій махнув рукою, і сторожі, що слухали цю перемову, побігли у до воріт. А сотник, уражений тим, що почув, спустився теж. «Ба ти йде на Київ! Хоч ждали цього давно, та все ж була надія, що не допустить святий Микола». Торож небеський Києва. Вже рік орда товчеться на тому березі. Гонець увів геть мириного коня. Не признаєш? спитав похмуро сотника. Василь, впізнав скалів гінцеві родича, ти ж був ордав пісочному, я ледь з душею вирвався. Ходімо до воєводи. Хоч гнала їх новина, на гору йшли похмуро й важко. Ронив на землю піну і форкав кінь. Загнав коня. Ти б глянув, скільки їх на Чернігівській тій стороні, зітхнув Василь замісто відповіді. Мов, сарана. Гадаєш, прийдуть сюди? Я там одного злапав у шилюзі, приставив меч до горла і розпитав. Він тянув хіба по-нашому. Одне лише слово «Київ», – знайли, – питав. Бату, бату. І йшли далі мовчки. Гупали важкі копита стомленого коня, і Доброславу здалося, що кидають на гріб замерзлу землю, – він аж повів плечима. Невже й нам прийшла пора? – подумав певно вголос, бо одізвався на те Василь. Так вже рік. Черніги вони переяслав, кажуть, лежать у згарі. Москва, рязань, козельський суздаль, довоювалися князі і землі наші. За Київ знай которилися та зауділи, матимуть тепер неволю ханську. А ми нам треба ще дожити. Ти ж сам казав, що їх тьмать муща. Нині ніхто не стане нам на підмогу. Нікому. Як ми не стали іншим. У воєводи було вже кілька бояр, дружинників, сиділи домні, знічені. А може, просто стихли, коли ввійшли прибульці, бо кожна вість тепер погана. Ось він прибув з городка пісочного, казав скалійна Василя. І мовить, що ординці... — Вже знаємо, — похмуро кинув воєвода. — Прибігли з того берега гінці. А де Батий? — спитав когось із тих дружинників, які прийшли раніше. — Не відаю. — Іде на нас, — сказав Василь. — Він, мабуть, у пісочному. В ридниці зробилось тихо. — Може, послати слів до нього? — спитав Василь. Старий Вишата. Забув, як ми рік тому приймали їхніх, мовив боярин Гліб Коснячкович. Скажемо, був інший князь, бери пошлемо.